Franciaország, Párizs. Két hónappal korábban, áprilisban. A Bütsomon Park tűzpiros függőhídja úgy évelt át a zöldes víztükör fölött, mintha egy afrikai vad dzsungelből szaladna ki egy nyugodt, alig hullámzó folyó fölé. André és Bernard Émié körülbelül fél méterre álltak egymástól. Turisták és párizsiak sétálgattak körülöttük, megcsodálva a bujavadságból a gondozott túlpart felé futó, szinte nomád egyszerűséggel épített, hatvan méteres híd szerkezetet. Keleten nincs demokrácia, csak szolgaság, mondta az imént Andrea a Putyin kópiákra, a keleti várurakra célozva. Az elmúlt években azt látta, hogy ha a kelet-európai szolganépek hagyják, akkor a saját vezéreik rabolják ki őket. A várurak egóját arra szép lassan felfalta a kabzsiságuk, úgyhogy egyre éhesebbek. Sosem elég. Mindenből egyre nagyobb kell. Nagyobb kastély, nagyobb hajó, repülő, birtok. Már nem félnek a jövőtől, a bukástól. Sőt, elbízták magukat. André nem látott semmi szokatlant vagy gyanúsat. A Sibilla templom velük szemben egy meredek mészkősziklán állt. Észrevette volna, ha valaki onnan távcsővel figyeli őket, és megpróbál a szájukról olvasni. Ennek ellenére továbbra is halkan, szinte suttogva, a száját alig mozgatva beszélt. Ez a kapsi ésség könyörtelen elszántságot és munkabírást eredményez. Putyinban épp úgy, mint a többi kelet-európai hűbérúrban és a középázsiai barátaikban de az akarásuk mögötti erő végül mindig ellentétes, negatív energiát szül. Néhány évig sikeresek, hiszen az általuk teremtett rend mindig sikeresebb, mint az őket megelőző hozzánemértés és zűrzavar volt. Mégis egy idő után törvényszerűen bekövetkezik a helyben topogás, hiszen az emberekből, akiket kifosztanak, kiírják az ambíciót. Azt gondolják, hogy ők nyertek, úgyhogy övék minden. Nekik ez jár. Ez Kelet-Európa évszázadok óta ismétlődő csapdája. Mindig a győztesek visznek mindent, rajtuk kívül mindenkinek elfogy a levegő. Pontosan tudom, hiszen onnan származom, Magyarországról. Jön a stagnálás, onnantól kezdve pedig már csak néhányan járnak jól, tízből egy, legfeljebb kettő. De a várurak ezt is sikernek hazudják, mossák a vesztes tömeg agyát, beindul a propagandagépezet. Közben mégis lassan fornik kezd bennük az indulat. A tehetetlenség dühe, a gyűlölet épp bennük a várurakban, a győztesekben, mert legbelül tudják, még ha nem is ismerik be, hogy a mítosz, amit az embereknek hazudnak, nem igaz. Úgyhogy keresni kezdik a felelősöket. Hiszen ők sosem hibásak, ők mindig csak áldozatok. A népükkel együtt. Kelet-Európa áldozat, Oroszország áldozat, mindig a nyugat áldozata. Dühösek lesznek valakire. Először az országon belül, aztán azon kívül. Megnevezik az ellenséget. És végül ez a dű szüli a negatív, romboló energiát, ami ugyanolyan intenzív, mint az eredeti szándék mögötti pozitív akaraté volt. Ez viszont már pusztító energia. Leplezik, nem akarják mutatni, úgyhogy mosolyognak, még a legközvetlenebb munkatársaik sem tudják, hogy valójában mit gondolnak, hogy mi emészti őket. Elhazudják a kudarcot. És ott el is lehet. Keleten, mert tudják, hogy így és úgy is hatalmon maradnak. De kívülről látszik, onnan nézve egyértelmű, hogy kudarcot vallottak. Zárt körben a többi gyertes felé továbbra is eljátsszák a sikert, de valójában már csak a talpnyalók és a vazallusok köreiben érzik jól magukat, mert legbelül frusztráltak. A lelkük megvan bilincselve. Kelet-Európában pont azok a legdühösebbek akik nyertek. Mert hiába voltak gátlástalanok és okosak, mégsem jártak sikerrel. Hiszen valójában nem történt semmi. A lemaradás ugyanakkora. És közben az állandóan provokált és akadályozott, a pökhendi stílusban leszólt nyugat, az időtálló nyugat szép lassan elengedi őket. Lemond róluk, mert úgysem számítanak. Újra nem számítanak és ezt ők is érzik, látják, tudják, hogy sújtalanok, hogy a keltésén kívül nincs más szerepük, hogy valójában jelentéktelenek, és ezért aztán végképp megsértődnek. Ebből a sértődöttségből, a sérelmeikből táplálkozik az az energia, ami tovább viszi őket, az akarnokok lendülete, a dű, és néha már a gyűlölet. Sosem adják fel, mert sosem veszíthetnek. Inkább pokollát teszik az emberek százezreinek, sőt, akár millióinak az életét. Putyin most már a halálba is elküldi őket. Oroszokat és ukránokat. Oroszországban az elszántság őrülete tombol, az egyensúly megbillent, az egó ragadozó könyörtelensége elveszítette a kontrollt. Putyinnak nincs kiszámítható matematikája. Most már egyszerűen lehetetlen képletbe foglalni. Szinte meglepő volt. A filozófus André gondolatai a világot irányító energiákról. Hogy ő már így látja, ezen a szemüvegen keresztül nézi a mindennapokat, Putyint és a kelet zsaroló, eltelen kapzsi várurait. André tényleg megváltozott. Most már úgy gondolta, hogy nem elég javítani az arányokon. Sokkal nagyobb a feladat. Az alapképleten kell változtatni, és helyre kell billenteni az egyensúlyt. Harcos volt, öreg harcos, úgyhogy részt akart venni ebben, az egyensúly helyreállításában. Magyar volt, tartozott magának ennyivel. Bernár Émié azért jött, mert a francia és az amerikai elnök tegnapi találkozója után tudni akarta, hogy André Calvi meggondolta-e magát. Valóban részt akar venni ebben az akcióban? De amit most hallott, az válasz volt a még fel sem tett kérdésére, és ezek után már nincs is értelme megkérdezni. A francia szolgálat vezetője egy ideig az iménti gondolatokon tűnődött, és közben még mindig André Kalvit figyelte. Már nem az ujjait, hanem az arcélét. A magas homlokát, az átműtött orrát, a lecsiszolt állát. Bernard Émié pontosan tudta, hogy évekkel ezelőtt az agrárbárók elleni akciók közben Japánban egy plastikai sebész úgy átalakította André arcát, hogy a világ egyetlen biometrikus azonosítója sem ismerte fel. De az csak a külseje volt, mostanra viszont már belülről is megváltozott. Ezt gondolta róla, keresve a tekintetét, miközben André lassan végre felé fordult. Mintha olvasott volna Bernard Émié gondolataiban, tudta, hogy mit is akart tőle megkérdezni, de most mégsem fogja. A csendet... Az egymásra szegeződő tekintetek néma párbeszédét végül André törte meg. Ebből nem lesz Ruanda, ugye? Ha félresiklik az eleje, akkor sem engedjük el. Nincs félbehagyott munka. Tömör, éles, szinte könyörtelen kérdés volt, de André tudni akarta. A francia titkosszolgálat vezetőjének a szemébe nézve az ő szájából akarta megtudni, az ő ígéretét akarta hallani, hogyha az első csapás esetleg nem sikerül, ha Putyin túléli a Kreml felé haladó repülőgép támadását, akkor Bernard Émié nem fújja le az akciót, nem ismétli meg Ruandát, a saját évtizedekkel ezelőtti hibáját. Akkoriban... 1994-ben a ruandai népírtás idején Bernard Émié volt az, aki rendkívüli és meghatározott francia nagykövetként utasította a francia idegen légió parancsnokát, hogy a további vérengzések elkerülése érdekében engedje átszökni a határon a ruandai Hutu kormány vezetőit, a véreskezű gyilkosokat, az igazi bűnösöket. Engedje elmenekülni őket a bosszú elől, hadússzák meg élve azt a polgárháborút, amit ők robbantottak ki. És így bíróság elé se kelljen soha állniuk 800 ezer tuszi lemészárlásáért, népírtásért. Azzal a feltétellel, hogyha az idegen légió átengedi őket a határon, akkor eltűnnek és örökre felszívódnak, és nem írtanak ki még pár százezer tuszit. Bernár Émié azonnal értette a párhuzamot. A lelkiismeretét azóta is tépte a távirat, a türkíz telegram, ahogy az ominózus üzenet bevonult a történelembe. Ő írta, igen. Futni hagyta őket, igen. Előtte százezrek haltak meg, igen. Béke lett, igen. Igazságtalanság, igen. De nem. Putyin ezt már nem úzhatja meg azzal, hogy abba hagyja. Hogy nem küld a halálba újabb tíz és százezreket. Ilyen még egyszer nem lesz. Ha rajta múlik, biztos nem. De nem rajta fog múlni. Ezt is tudta. Ma már nem írunk táviratokat, André. Az érces, rekettes hangba a magyarázkodó tónus vegyült. Mosolyogni próbált, de azonnal érezte, hogy felesleges, hogy mesterkélt, és amúgy is André megérdemli az őszinteséget. Elvégre megint az életét fogja kockáztatni. Az imént azt mondta, hogy Putyinnak nincs kiszámítható matematikája, hogy az ő viselkedésére nem lehet képletet írni. Olyankorban élünk, André, amikor elmosódik a különbség a kiszámítható valószínűség és a véletlen között. Hát ebben az akcióban is elfog. A makulátlan eleganciájú kémfőnök most lassú, látványos mozdulattal a dísz zsebkendője után nyúlt. Kivette a kis hajtók a zsebből, és megigazította az apró, halvány virágokkal díszített sejemkendőt. Így jelezte a turisták közé vegyült testőrségnek, hogy mindjárt indulni fog. Aztán folytatta. De egyet megígérhetek. Ha Putyin megúszta az első csapást, amire 50 százalék az esély, mi legalábbis úgy tippeljük, akkor is lesz majd egy új lehetőség. Ha szerencsénk lesz, és akkor te ott leszel. A katonáink is ott lesznek. Olyan lehetőség persze, amire számítani lehet, túl sok nincs, de pár azért akad, és közben bármi megeshet, te is tudod. Ami véletlenül történik, annak nincs magyarázata, tehát felkészülni sem lehet rá. Kis szünetet tartott, mert ennyit elégnek érzett ahhoz, hogy André megértse, ez az ügy neki is szinte filozófiai kérdés. A véletlen kalandja. De az amerikai és a francia elnök tegnap elszánta magát, és ez szerencse. A kedvező csillagállás ritka esete. Közben befejezte a díszsebkendő visszahajtogatását, és már tényleg majdnem elindult, úgyhogy gyorsan elsorolta, amit André később részletesen is megtud majd. Találtunk egy olyan orosz katonai vezetőt, aki mellénk állhat. Mindent elkövetünk majd, hogy fejjebb lépjen a hierarhián. Lehallgattuk a feleségével folytatott egyik beszélgetését. A jegyzőkönyvet pár órán belül, még a G7-es csúcs találkozó előtt az amerikai elnök is megkapja. Te Moszkvában találkozni fogsz ezzel az orosz vezérezredessel, mert az amerikaiak tegnap megígérték nekünk, hogy betesznek abba a venezuelai delegációba, amelyik tárgyalni fog vele. Ott leszel tehát, André, rajtad fog múlni. Rajtad is. Ha az első csapás nem sikerül, akkor jutsz igazán szerephez, mert adódhatnak lehetőségek. A magam részéről meg tudom ígérni, hogy történjen bármi is, én biztos nem küldök táviratot. Amikor kiejtette az én szót, megnyomta a hangsúlyt, hogy ő nem, de attól más még küldhet. Ezt persze André is tudta, és tudomásul is vette. Ha rajtam múlik, és nekem írják, akkor én meg nem fogom elolvasni. Hiába küldi bárki is, mert nem hagyok félbe munkát, válaszolta André halkan, és visszafordította a tekintetét a napsütésben úszó gyönyörű Sibilla templom kupola kilátójára. Hát remélem is, hogy nincs, és hogy elfelejted majd elolvasni. Főleg, ha németek írják a táviratot, vagy az amerikaiak. Veregette meg a vállát Bernár Émié, váratlan, meleg gesztussal. Bon voyage, Mon ami, súgta még reket hangon Andrénak, aztán elindult vissza az irodájába. Jó utat, barátom!